Namnet på podden kommer ifrån att jag intervjuar folk som på något sätt är intressanta eller mäktiga röster inom Sportsverige. Och en veritabel gigant är agendasättare nummer 26. Får förbundskaptenen Lars Lagerbeck gästar nämligen denna vecka? Eftersom Lagerbeck är en av de som sannolikt haft mest att göra med Slattan Ibrahimovic. Och eftersom slatan i tvivelsutan är en. Av de största och mest fascinerande idrottsmännen vi har haft i det här landet så snackar vi rätt så mycket om Ibra i detta avsnitt för att på det. I övrigt blickar Lagerbäck tillbaka på sin tränarkarriär, reflekterar över sina år som landslagsboss och vi diskuterar även hur han ser på allsvenskan om han skulle kunna tänka sig att träna ett lag månne i ligan framöver. Och att han också ser FC Bayern München och Manchester United som de mest spännande och kompletta klubblagen ute i Europa idag. I intervjun återkommer Lagerbreck med ett råd till alla tränare där ute. Var inte populistisk, säger han. Han berättar vidare anekdoter om Jonas Tern och Jorge Hadji. Jämför vinnarskallar och lagkaptener i svenska landslaget. Och ger faktiskt en förklaring på varför Zlatan och Fredrik Ljungberg hade så otroligt svårt för varandra. Plus ger konkreta exempel på hur detta tog sig uttryck. Avslutningsvis om intervjun här ett klassiskt Lagerbäcks citat. Fotbollen och livet handlar mycket om balans, säger Lars. För att höra exakt vad han menar med det där, lyssna i slutet av intervjun. Kom gärna med feedback på podden på mailadressen agendasattarna eller hitta mig på twitter via Anders Sedhamre och jag vill också till sist tipsa om en urläcker agendasättarna t-shirt som man kan köpa till vrakpris ifrån mig, ni är fler och fler som gör det där men det finns faktiskt några kvar hör av er på mail eller via twitter så snackar vi vidare okej okay, okej, okay, slutsnackat nu här är Lars Lagerbeck. Varmt välkommen Lars Lagerbäck! Tack! Alla gäster får presentera sin egen yrkesroll när de kommer hit. Jag brukar börja alla podcastintervjuer med det. Hur låter det när du gör det? Ja, min nuvarande yrkesroll är att vara fotbollstränare som det har i snart sett årstid års tid tror jag. Och Just nu tränar jag Islands landslag. Mm. Trivs du bra med det uppdraget? Mycket bra! Du var under 11 år förbundskapten för det svenska landslaget. Hur mycket saknar du det idag? Nej, egentligen inte alls. Det, jag menar var sak har sin tid. Det, det kändes lite grann första månaden när man slutade men sen är det ju liksom som att lämna vilket jobb som helst ska jag tro. Det, det är bara positiva minnen så att säga även om det inte alltid var positivt så det var ju en otroligt trevlig och, och fascinerande tid att få ett så, ha ett sånt jobb så lång tid. Ser du det uppdraget som någon form av hedersuppdrag när man talar i termer av, av tränarroll eller känner du att det var bara ytterligare en, en karriärssteg? Ja, hedersuppdrag låter ju lite pretentiöst kanske men jag, menar, det är, jag skulle snarare vilja kalla att man är väldigt privilegierad som tränare och får få träna ett, sitt eget landslag så att säga, eller svenska landslag i det här fallet. Men jag känner mig väldigt privilegierad att få träna i isländska också så att, jag tycker nog det är ett bättre ord. Vad tycker du var det bästa med att träna det svenska landslaget? Ja, Det är alla upplevelser man har haft. träffa massa människor, sett en massa ställen som man aldrig hade kommit till annars. Det finns ju så många plusvarianter. Sen som tränare får chansen att jobba med de bästa spelarna i kland. Det är ju också oerhört stimulerande. Mm. Du har tidigare sagt att en av dina bästa minnen från det svenska landslaget var de här slutminuterna mot Paraguay i VM 2006. Kan du inte beskriva lite om hur du såg på den här utan när Fredrik nickade in båda? Ja, Det är alltså så svårt att beskriva sådana känslor. Det är ju jag nämnde det är ju ja, naturligtvis resultatet. Det är ju alltid oerhört viktigt men det, det, det är ju på något sätt en sån känslaupplevelse. upplevelse tack vare de svenska fansen att, eh, det är nästan hela uppbyggnaden måste man ta i så fall om, om du får göra ett långt svar på din fråga. Gärna. Eh, jag menar när vi kommer då och åker igenom Berlin och jag menar, vi fick höra att det var hundratusen svenskar gult överallt hela vägen upp till, till Olympiastadion. Och. Vi kommer, man går ju alltid in på Pran och man kommer dit 90 minuter för och Då var det ganska tomt, men det vara en del Det Går ut i uppvärmningen så var det mycket. Och när man är inne, sen någon kommer ut i match så är det liksom ett gult tag på Olympiastadion. Bara den känslan är alltså så beskriver Och sen en sån match då, där vi dominerar så kraftigt och skapar så otroligt mycket målchanser. Och så avgörs det då om det var 87 minuterna och, sånt där, och hela Olympiastraden exploderade. Det är ju som att vara på, på Rosunda fast den skulle vara mycket större då. Va? Så att, eh, det är så svårt att beskriva känslan men eh, då, då, då är det på något, något sätt allt faller på plats. Va? Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är svårt att jämföra med någonting. Hur var stämningen i omklädningsrummet där efteråt? Då? Ja, det var det inget fel på. Det kan man lugnt säga. Har du någon speciell anekdot ifrån den tiden i omklädningsrummet? Nej, det kommer. Ja, det hände säkert en massa, men jag, jag ska ju gå på intervjuer så jag försvinner ju ganska snabbt från Så jag, jag har inget speciellt med än att, att alla är väldigt glada och, och som det alltid är efter en viktig, viktig match när man vinner. Mm. Du blev tränare för Kila Fors i Hälsingland redan vid 29 års ålder. Ja, det stämmer att jag var 29, år. Ja. Var du så dålig som spelare? Eller var du så intresserad av tränaryrket? Eller vad hände? Ja, det var några de yttre omständigheterna. Med. Jag hade nog gärna velat fortsätta spela. Men i och med att jag kom in då på fotbollslinjen här då, då, och fick min utbildning både via förbundet och, och GH. Så jag var klar då 77 när jag började. Va? Och, och, då kände jag att liksom, jag fått liksom det, allt det bästa som går att få i Sverige i tränarutbildning. Då. Då kändes det också att man var i den åldern, istället för att liksom fortsätta satsa efter GH så tyckte jag det var, var... Ja det kändes väldigt intressant och stimulerande att hoppa på ett tränarjobb istället. Vad hade du för mål då med din tränarbana på den tiden? Jag tror inte jag hade egentligen några mål alltså att... Man är ju i ett stadium av livet vad jag hade fått barn och lite sådana här prylar så att, Det var ju mycket sånt här som spelade in så att det var mer att jag tyckte det var oerhört roligt och får pröva de idéer man hade fått. Va? Och förutom liksom förbundets utbildning så kom jag in och tack vare att Roland Andersson som spelade i Malmö och bobba kom så då fick jag ju en väldigt nära relation med Bob och Roy som kom med en massa totalt nya grejer för svensk fotboll, framförallt träningsmässigt. Så att det kändes ju väldigt liksom. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men det känns skoj att få testa de idéerna som då inte var så etablerade i Sverige. Tycker du att Bob och Roys idéer finns kvar än idag i stor utsträckning? Ja, åtminstone den generation jag tillhör. Jag menar, man märker ju nu med, med yngre tränare som kommer fram att de är naturligtvis påverkade av, av väldigt mycket som händer i fotbollen under sin uppväxt som tränare så att säga. Så att, de fick en väldigt, väldigt stor betydelse både spelmässigt va? men framförallt tycker jag att den stora förändringen var i deras träningsmetodik som, som vi inte hade i Sverige på den tiden. Men de, deras, deras inflytande idag på de yngre som jag sa tror jag inte är lika stor som det var på, på min generation med Backe och Thomas Söderberg och Tord Grip och Svennis och det här gänget va? som den generationen vi till. Kan du se någon ny ledstjärna idag för unga tränare? Eller är det lite mer snårigt? Ja, det som har hänt idag, även om du ser ut i Europa så, så det jag brukar kalla Barcelona-syndromet, det har ju de sista 5-8 åren mer och mer slagit igenom att alla pratar om det och inte minst i media. Va? Och jag tror att det medvetet eller omedvetet påverkar väldigt mycket yngre tränare på väg upp. Att, eh, idag är det ju väldigt mycket snack om, om teknik och possession, fotboll. Och man har kanske inte riktigt klart för sig vad är idén är egentligen om man, om man då omfattar sig själv i den filosofin så att säga. Jag vill gå tillbaka lite till när du började komma upp som tränare. När kände du att du skulle kunna... Leva på det här och kanske till och med nå sådana höjder som, eventuellt inte förbundskapren, men nå sådana typer av stora uppdrag. När jag känner att jag har nog det här i mig, jag gör gjort ett försök? Alltså jag hade nog aldrig någon utstakad sån målsättning, men jag, menar, jag, jag gick ju mer och mer över. Då på, jobbade jag ju deltid som lärare också när jag, när jag flyttade upp till och efter GH. Men... Eh, Sen började jag jobba då på, mer på vad säger man, fri, fritidsbasis eller som deltid då åt Svenska fotbollsförbundet som riksinstruktör. Och då kände man ju mer och mer att eh, det är ju trevligare att syssla med det här på heltid. Och, och, så att, eh, Det blev ju mindre och mindre lärarjobb successivt och mer och mer fotboll då, både som tränare. Och jag bytte klubbar några gånger och, och krev lite uppåt i seriesystemet. Så att, eh, men det var ju först då när jag fick anställning på förbundet som... som man börjar mer och funderar men utan att egentligen ha någon uttalad målsättning. Jag tror aldrig jag hade det. Utan jag har haft tur och varit på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Mm. Eh, nu för tiden har man spelare ibland som eh, talar om deras tränare och på vilken nivå de har varit. Har du någon gång legat dig i fatet att du är inte har varit på högsta nivå? Och att du därmed inte har fått full respekt av dina spelare för att du själv inte har liksom, 32 A-landskampar? Alldeles, jag det själv i alla fall. Inte från de jag har jobbat med. Det är väl mer en, alltså en medial grej. Där kommer det upp lite då och då. att Jag inte nådde det högre kval till nästa högsta serien. Men jag tycker inte det har varit någon nacktig. Snackas det mycket om det där nu när du blickar tillbaka på en lång tränarkarriär? Finns den där resoneringen bland tränare och spelare? Hur högt kom den här tränaren egentligen i sin aktiva karriär? Eller är det ingen som bryr sig? Nej, alltså tittar du på tränare, det är ju möjligt i början på en tränarkarriär att du har ett namn så tror jag att det kan hjälpa dig. Det. det kan ju också vara till din nackdel därför att det kanske blir mer, det ställs högre krav på och sådana här saker om du inte då gör bra resultat direkt. Men jag tror det är mer är en sån här populistgrej även bland tränare. Sen framförallt bland de som har spelat högt så tror jag att det finns den uppfattningen att det är en klar fördel att ha spelat på den nivån och. Ja, men det är ingen nackdel. Va? Det är bra upplevelse uppleva man man vet hur det känns att stå i spelagången på Berlins Olympiastadion. Hur stor andel tror du taktik och, och speltekniska saker är jämfört med spelarmanagement? Ja, det är så svårt att säga. Ja, men jag tittar på lag idag som, som spelar på ungefär samma nivå så, så spelarmaterialet har naturligtvis en absolut största betydelsen. Ja, det är svårt att uppskatta i procent. Men... Om du säger att det betyder 75-80 procent, de där sista 20-25 procenten är det som kan avgöra då mellan två relativt jämna lag. Och fördelen med varför jag tror fotbollen är så fascinerande är att, att det är ju den enda lagbollsport där du kan, ett division tre lag slår ett division ett lag. Tittar du ju i basket, handboll, hockey, det, det går ju aldrig va? Och det är därför att här spelar vi med fattarna och det gör det ju så mycket svårare om du målvark. Och... Därför tror jag att tränaren kan på sitt sätt ha en större betydelse här. Därför att du kan slå ett, ett mycket bättre lag, typ som Sverige slår Spanien till exempel. Eh, därför att du har ett väldigt välorganiserat organiserat lag. Du, spelarna vet precis vad de ska göra och, och att det får, får kollektivet att fungera väldigt bra. Och det är lättare att försvara i fotbollen än någon annan idrott. Det är en idrott som är svårast att göra mål i. Så det är det som jag tycker är fotbollen är så fascinerande. Eh, Lars, vilken klubb håller du på i Sverige? Egentligen håller jag inte på någon klubb. Jag har fortfarande ett norrlandsgefter eftersom jag uppväxt i Norrland. Så jag tycker alltid att det ska skoj när det går bra för vilka lag som helst. Men typ, om du tar fotbollen då, som jävla och Sönsvall, har jag en viss känsla för det. Så att det på något sätt är min klubb. Men, men eh, jag känner mycket för norrlands fotboll. Hur tycker du att svenska står sig? Ja, så jag tycker, om du tar en, kanske en femårsperiod nu så tycker jag nog att det har känts som att vi tar steg och, och höjer kvaliteten sakta. Men tyvärr går det ju lite för sakta. Det, vi, vi är fortfarande inte riktigt bra ute i Europa. Vi har i början ju stört lite lag här som Helsingborg senast var nära oss. Till och med slut slagit Celtic, som sen gick till gruppspel. Så att, vi är, kryper lite närmare men vi har fortfarande ett steg att ta tror jag tyvärr. Vad är det som gör att vi inte kan ta det här steget? Är de gamla vanliga snacket om teknik och tempo och sådär, eller? Ja, så en förklaring är ju naturligtvis att vi tappar för många spelare. Jag menar, det som är definitivt väldigt olyckligt är att, att delvis naturligtvis på grund av skatteregler att vi tappar så många spelare till Norge och Danmark. Det, det är ju, finns ju ingen anledning att egentligen varför spelare ska gå dit. För att de ligger har bättre än svenska. Men det har ju en ekonomisk faktor. Så det tror jag är en orsak. Sen äh, tror jag också att... Äh, vi har alldeles för kort tävlingssäsong så det som har hänt nu med Stefan Lundin inom SEF och, och det här att vi lägger svenska kuppen med tävlingsmatcher i mars. Vi måste förlänga tävlingssäsongen. Jämför med övriga Europa, till och med Norge har en mycket längre tävlingssäsong. Ta det lilla Island med 340 000 människor så har de två tävlingssäsonger. De har en inomhusliga som går då från februari till april och så har de en utomhusliga så de har också en mycket längre tävlingssäsong. Och i och med att vi har haft så lång försäsong då så tycker jag att det har utvecklats en, en lite felaktig träningstradition i Sverige. att Vi tränar väldigt mycket och vi spelar träningsmatcher. Jag, vet, jag tror inte Niklas Alexandersson tar illa om jag citerar honom. Och han kom hem från England och hade glömt bort svenska försäsongen. Och, och framförallt sa han en sak som, som jag tyckte var väldigt viktig. Och det är att här tränar vi så mycket och så kommer vi till lördag och ska lira en träningsmatch. Och då har vi tränat stenhårt hela veckan så man åker knappt springa på träningsmatchen. Och då, då blir det ingen effekt av träningsmatchen och lika man har hört tränare säga att det är inte nu vi ska vara bra, det här är bara träningsmatcher. Och då tror jag att man, man inte tränar optimalt och inte spelar på optimal nivå för att utvecklas. Och då tror jag inte att man skapar en för Får en spelare höra från tränaren att det har ingen betydelse att vi inte vinner nu eller spelar dåligt nu, då är man helt snett ute. Va? Så att Jämför med övriga Europa där de har minst 10 månader eller upp mot 10 månaders tävlingssäsong, då, då måste du träna på det sättet och du spelar matcher hela tiden. Och, och det märker jag väldigt tydligt på spelare att kommer in i en större liga, längre tävlingssäsong, tuffare miljö på alla sätt och visst du har krav på det under 10 månader istället för 6 månader så, så utvecklar du kanske inte minst det mentala. Va? Så att, det syns ju väldigt tydligt också på de här isländska killarna som, där man har ett mindre urval då, än till och med i lilla Sverige. att, att De här spelarna som har, har vant sig nu att spela och har krav på så mycket mer hela tiden. Man får en attityd tycker jag som, som är väldigt mycket starkare. Och jag tror att det här måste vi alltså förändra och just också att vi måste förändra träningstraditionen. Vi kan inte hålla på med mjölka i 7-8 pass i veckan under 3-4 månader på en försäsong för att då utvecklar vi inte spelarna. Är du med i det här förändringsarbetet i Sverige? Om du inte är det, skulle du vilja bli det? Ja, jag var ju det fram till jag slutade på förbundet. Så att, eh, sen när Stefan Lundin kom in som första sportchef i SEF, så mina sista år på förbundet så jobbar jag och jag väldigt tajt tillsammans. För att få ett bättre samarbete mellan elitklubbarna och förbundet och, och allt vad som rör utbildning och fortbildning. Så det här är ju frågor vi har drivit nu i flera, flera år. Och det här med träningstraditionen tror jag vi har haft uppe på i stort sett varenda träff med elittränarna. Ja, sen sju 8 år tillbaka minst. Va? För det här har blivit lite grann om min käpppest. Jag tror att kopplar tillbaka det vi snackade om tidigare också med vad är det som påverkar idag att just det här Barcelona-spanska idealet har slagit igenom så starkt. Det innebär också att vi har ju definitivt tappat i, i, i spelorganisation, i taktiskt hänseende. Och det tror jag är en, av de, en anledning också varför vi inte tar det här sista steget upp i i Europa, du, du ha du inte de individuellt skickligaste spelarna, då måste du alltså ha ett oerhört välorganiserat lag med rätt attityd, alla vet vad de ska göra och så här för att du ska ha en chans att, att rubba de här stora elefanterna. Det, det är så självklart logiskt för mig, så jag, jag är fascinerad att inte alla inser det. Men jag tror också i det här fallet att du frågar om orsaker, att jag tror också att media har en ganska stor inverkan på det här, därför att ...pumpas man hela tiden och det är ju fantastiskt vilket intresse vi har, inte minst i media. Fotbollen är oerhört privilegierad. Men det kan ju också bli en nackdel för att det är som reklam. Du vet ju inte mycket hur mycket du påverkas omedvetet av reklam. Och jag tror att det kan vara lika i det här fallet. Att för mig har det blivit... Ja det är fel ord egentligen, men jag hittar inget bättre Så att Det blir blivit lite populism i det hela, att man ska spela fotboll på ett visst sätt. Man ska ha visioner som typ att ha teknikpassningsspel som Barcelona, men... Jag tror inte att Sverige kommer att nå dit, i alla fall inte under min livstid, även om den inte blir så lång kanske. Så de menar att tidningar skriver om att Sverige borde spela på det sättet? Och så... ja, det finns ju väldigt mycket sådana inslag tycker jag medialt idag när du värderar lag, spelare, tränare och allting. Va? Så, så, du hör ju också många tränare pratar om det. Va? Det är ju väldigt mycket possession fotboll idag när man, när man träffar tränare eller hör tränare prata. och Magnus Persson sa nyligen att vi spelar ungefär som Bayern München. Ja det är inget dumt ideal. Det är ett lag som jag skulle tycka att Bayern München och Manchester United är de lag som spelar det mest varierade spelet i en, i en väldigt tydlig organisation ändå, Där du kan se då till skillnad från Barcelona då, alltså, Barcelona är ett fantastiskt lag och jag tycker de är definitivt Europas bästa precis som spanska landslaget. även om de tappar poäng mot Finland nu men... Men eh, Bayern München och Manchester United, de har dels en, ett välorganiserat försvarsspel men de har också en mycket större variation i sitt anfallsspel. De kan både hålla i bollen, de kan gå på en, en snabb omställning. Eh, går på inlägg till exempel som knappt Barcelona använder annat än om de någon enstaka gång hamnar i underlägg. och måste börja jaga sista minuterna. Så att eh, det, det fanns väl, en tendens i Barcelona innan Villanova blev sjuk nu att... att eh, de började jobba lite med tidigare djuplätsbollar in bakom och lite djupledslöpningar utan boll. Och då chansar man inte lite grann, för då är inte passningen lika säker. Och det är det tror jag. Jag känner ju deras tekniska direktör väl i Spanien. Och det är deras filosofi. att Så länge du har bollen och så länge du inte chansar allt för mycket med svåra pass eller långa pass, så då behåller du bollen. Och det är, jag respekterar den filosofin, men du måste ha ett sådant spelarmaterial som Barcelona och Spanien har. Va? Det finns inga andra lag. Jag menar, Real Madrid kan inte spela så, trots att de har väldigt mycket bra spelare. Utan det är extremt med Barcelona. Och just vad som händer nu också när några där spelare blev, det tycker jag är intressant. För att Savio och Gesta, förutom naturligtvis Messi som är totalt avständig. Men när du ser att Savio och Gesta är borta, då, då tappar de lite navet i hela det här spelet. Och det är därför jag tycker de har de har gått på en och annan annan propp den här säsongen va? och de är inte riktigt lika stabila. Och när de spelarna försvinner då ska det bli intressant att se vad som händer i Barcelona. Läser ser inte för mycket mellan raderna om jag tycker mig höra att du tycker att ibland Barcelona och den spanska stilen är lite för plottrig och lite för väl mycket sidled handboll, eller? Nej, absolut inte. Jag menar så länge du når de resultaten och spelar som de, jag men det är ju fantastiskt att se deras skicklighet. Va? Jag är otroligt imponerad. Men... Du måste ju som tränare om du är på elitnivå, om, om jag menar för mig handlar det om att vinna om du tränar ett elitlag. Om man då är i ett mer, mer normalt lag än, än de spelare i Barcelona har och man försöker spela på det sättet då, då tycker jag att då är man naiv därför att man vinner ingenting på det sättet. Du måste utnyttja de styrkor du har i ditt eget lag, de kvaliteter dina spelare har. Det är ju det viktigaste jobbet kanske som tränare. Du tar, ett exempel till exempel som Zlatan. Jag menar att, att hitta en roll till honom är ju, är ju superviktigt va? om man har en sån spelare. I Sverige är han ju avställning men han är ju avställning trots att det vinnar landslagsmän i Paris också. Och där har kanske Lotte hittat en roll åt honom. Han gör väl kanske sin bästa klubbsäsong just nu om du ser till antal mål och, och hur han spelar. Även om han ibland får kritik då, så fort han inte gör ett mål i någon match. Men jag tror att... Ancelotti har den kunskapen och erfarenheten hur man, hur man försöker använda en spelare som Zlatan på bästa sätt. Och jag har samma situation i, i Island. Vi har ju några avställningsspelare och Gylfi framförallt som spelar i här. Jag hade ju tur då när jag började med Island att vi fick fem träningsmatcher då, tack vare att det var ett EM-slutspel. Och, och det, det mesta jag jobbade med då i att organisera laget det var att hitta bäst roll för Gylfi som utnyttja alla hans spetsegenskaper, så vi testade ju lite olika positioner och sätt att, och försöka använda honom på så att det blir så optimalt som möjligt för laget. När du har en sån avställningsspelare som du själv talar om det är Gylfi Sigurdsson eller Slattan Ibrahimovic eller vilka andra du nu har haft och försöker hitta en roll som du säger, har du en diskussion med den spelaren då eller försöker du hitta en roll och sedan berätta att det här har skett, du kommer nu spela på det här sättet? Nej man försöker ju alltid, jag tror ju på att ha en sån öppen dialog som möjligt med spelarna så att Sen får man ju naturligtvis värdera lite hur mycket man pratar om, om vad. Därför att, alltså det är också, jag menar spelare har ju ofta ett väldigt bra spelintellekt. Men när du är ute på plan så är du ju också, också så upptagen av din egen prestation. Så att, jag tror att en del spelare har svårt att se helhetsbilden. Så att, du får ju vara lite smart när du pratar med spelarna. För spelarna kan ju ibland, framförallt de här väldigt duktiga spelarna, vill ju gärna kanske ha en roll. Som du kanske inte alltid tycker är den absolut bästa förlaget. laget. Då, då får du ju vara lite smart i, i sättet att ha dialog med. Men jag menar, definitivt får man ju en dialog med spelarna. Jag har i alla fall den filosofin. Ja, vi ska prata lite mer om slattan Ibrahimovic lite senare. Men hade han synpunkter på den rollen han hade i ditt landslag under tiden som du var förbundskapten? Nej, väldigt lite. Vi, jag upplever att vi hade en ganska bra dialog uh, alla åren med slattan. Och han var ju som övriga spelare. Han var, Lite, lite mer låten första åren i landslaget som de flesta är, eller i princip alla är, men eh, han kom ju in ganska snabbt och ganska bra och han fungerade väldigt bra ihop både på och utanför plan med typ Henrik Larsson och det, det underlättar ju för mig som tränare om, om spelarna själva fungerar bra och, och hade du en sån spelare som Henrik Larsson då med ett fantastiskt spelarintellekt och, och en otrolig lag... Eh, lojalitet så då är det ganska lätt att vara tränare om man man har de här informella ledarna i gruppen och på plan också. Det här är en podcast från Expressen. Håller du på Wolverhampton fortfarande? Jag har aldrig hållit på Wolverhampton, det är en miss missförstånd. Vad beror det på då? Nej, det var någon intervju någon gång liksom, som Bartus snakkade om när man växte upp då med, med, med tips 6. Då visade de ju nästan Wolverhampton hela tiden. Så jag sa, det mesta man såg nästan tyckte jag som jag kommer ihåg när man var grann, det var Wolverhampton. Så att, då fick man väl kanske en liten feeling om jag aldrig haft dem som något favoritlag. Okej, okay. och du har inget favoritlag ute på kontinenten heller? Nej, det blir blivit så. Alltså, när jag var yngre och ja, då när Liverpool var som bäst, då hade jag Liverpool som favoritlag. Men... Sen när man började jobba på förbundet och, och höll på med tränarutbildningen och, och lärde känna att har det har blivit mer där man haft spelare och tränare man känner väldigt väl, då, då vill man att det ska gå bra för de lagen. så jag, Det blir det så faktiskt att jag har ingen direkt favoritlag. Utan, sen tycker jag det är roligt att se vissa lag, typ du var inne på Bayern München och jag tycker det är fantastiskt intressant att se, inte minst United för att Ferguson har ju tagit steg till tycker jag i sättet att hantera laget. Han, han har ju en extrem rotationsmetodik just nu som, och tar ut lag ibland som man aldrig skulle kunna gissa sig till. Och jag vet inte om han har till och med gått ett steg för långt men det ska man inte säga om honom med de framgångarna. Han vet ju vad han pysslar med men, men ja, det finns många lag som är otroligt intressanta att se. Ser du mycket av den här gamla engelska stilen som min generation kanske är uppväxt i? I de brittiska lagen som finns nu, United, och Chelsea, och Liverpool och kanske Tottenham och Arsenal. Eller är det en ny typ av engelsk fotboll som har kommit fram? Ja, och tittar du på, på Premier League så är det definitivt det. Jag menar, du har ju, du har ju en väldig blandning i och för sig. Va? Men de här tongivande lagen eller de åtta, tio bästa spelar ju en, en kontinental fotboll om du vill kalla det så. Jag menar, i och med att fotbollsvärlden har totalt öppnat sig både på, på tränarsidan och spelarsidan så... Jag, menar, jag tror att det är närmare 60% utlänningar i, i engelsk fotboll och det finns knappt en engelsk tränare i Premier League. Väldigt få i alla fall. Och det innebär ju naturligtvis att du får influenser. Sen finns det väl lite grann det här gamla, trots att det är så många utlänningar, att lite attityd och såna här saker. Men jag menar, det har ju alla toppligger idag. Det, det är mer tror att vi... Det är lite myt som lever kvar jag ser en, en spansk match, en fransk match, en tysk match, och det är inget fel på attityden och spelarna. Va? Så att Idag är det, ju, det blir mer och mer lika i olika länder tycker jag. Mm. Tillbaka till landslaget en kort sekund. Var tycker du att din gärning står sig bland alla andra förbundskaptener? Det ska ju inte bli mig att jämföra. Med du var där lång tid och gjorde mycket. Jo, det är klart. Vi hade ju, tycker jag, en fantastisk resultatrad. Jag menar, vi gick till fem slutspel under Tommy och Ronan som mina år. Och jag menar, det är ju i sig ett bra resultat. Vi går vidare från två av de fem gruppspelen och är väldigt nära att gå vidare vid några andra tillfällen. Och även gå vidare till kvarts och semifinaler. Så att jag menar, det är de mindre positiva minnena menar, är Hollands-matchen i M2004. förlora på straffar och sen... Där vi har då två i trävirket när det, när det fortfarande stod 0-0. Sen har ju Senegal-matchen likadant va? när vi har chans att avgöra i, i sanden då med några bra chanser. Så. Vi är väldigt nära. och Just då, 2002-2004 och även 2000, fast vi gjorde ett dåligt slutspel. Så, då hade vi väldigt bra spelare om du tittar både till karaktär och till, till individuell skicklighet. Vi hade olika spelartyper i lagen. Och så att, då var ju det svenska landslaget riktigt bra så att, det var de här berömda marginalerna va. Vi var inte tillräckligt skickliga i de avgörande momenten eller om du vill kalla det marginal. Olof Mellberg sa rätt nyligen tror jag att vi hade chans att vinna guld 2004. Vad säger du om det? Ja det, vi var nog så pass bra. Jag menar vi var ju, vi spelade ju absolut jämt med Holland och, och jag tror inte att de övriga lagen var speciellt mycket bättre så att, hade vi haft en bra dag mot då det är slutspelet, så jag tror att vi verkligen slag i vilken som helst den gång. Är det realistiskt att tro, tror du, att ett lag, att ett land som Sverige ska kunna ta sig till alla de här mästerskapen? Vi är ganska litet land om, men det finns ett visst tryck att Sverige ska ta sig till EM och VM. Hur ser du på det? Alltså tittar du historiskt, då ska vi inte kunna göra det. Det är ganska fascinerande om du ser sen 50-talet så har svenska landslag kvalificerat sig till slutspel vartannat decennium med regelbundenhet fram till... Tom och jag började då, då hade vi vi var inte där på 60-talet, vi var inte där på 80-talet, men vi var där 50, 70 och 90-talet. Men nu lyckas vi förlänga det, va? Och det tror jag också delvis hänger ihop med att att det, det här tipselitprojektet som alltså att utbilda unga spelare startade 92, vilket innebar att det var liksom avstampen egentligen till att vi hade mer professionell talangutveckling i, i elitklubbarna. Och efter ett antal år, jag tror att vi fick lite större bredd på på toppen, så att säga. kanske inte mer världsskön, men vi fick en, en bättre bas att stå på när det gäller elitfotbollen. Men eh, det är inte realistiskt att Sverige ska gå till slutspel varje gång. Nu, i och med att man ändrar EM och det är 24 lag, nu tycker jag att Sverige ska gå till slutspel varje gång i EM. Det tycker jag vi har kvalitet till och ska göra. Däremot ett VM, där var det nu är 13-14 nationer från Europa, går vidare. Där är det ju kanske lite tuffare va? och det kan man nog inte räkna med att Sverige ska kvalificera sig varje gång. Det har talats mycket om en ny och mer fredig offensiv stil i och med Erik Kammeréns intåg i landslaget. Hur mycket skiljer den stilen sig egentligen mot den som du spelade med landslaget? Alltså jag ser ju för lite svenska landslaget för att egentligen kunna ge ett bra svar på den frågan. Jag har, jag har inte sett alla väldigt få matcher, hela matcher som vi spelar samtidigt men... Eh, jag menar, vissa perioder här mot vissa motstånd då, och kanske då framförallt i träningsblandskampen så har ju Sverige gjort väldigt mycket mål. Vi hade ju några perioder där vi också gjorde väldigt mycket mål. Jag vet inte, jag tycker kanske inte alltid att, att media gör sin läxa. Jag menar, vi hade några perioder, jag tror vi gjorde över 20 mål i några kval och sådana här saker. Va? Men strunt i det. Där, jag, jag tror att, att en förklaring till varför man gör mycket mål är inte så mycket kanske spelsättet utan det är ju det att slatten har ju successivt blommat ut mer och mer och ja, men det är bara att titta på hans målskörd nu de sista åren i landslaget. Han har ju haft ett otroligt inflytande i landslaget med, med sin skicklighet va så att, eh, där har du väl en faktor då som, som eh, talar för det. Eh, sen är det möjligt, eh, jag är ju inte för kulisserna att, att eh, Erik i sitt sätt att, att vara och jobba liksom hela tiden pratar, betonar tränar offensivt. Jag vet inte om man gör det men uh, utåt sett låter det som att man pratar mycket om det i alla fall men uh, jag tror att väldigt mycket bottnar just att Zlatan har haft en, en fantastisk uh, liksom period i landslaget under de sista åren. Det är i alla fall en viktig faktor. Ja. Hur tycker du det kan verkar vara annars? Jag känner inte Erik personligen genom att eh, han försvann ut eh, relativt tidigt då till nordiska länder. Så jag, jag har väldigt svårt att, att bedöma hur Erik är som tränare. Alltså, jag vet vi mötte en gång när jag tränade Hudiksvall och han i Enköping. Då var vi samma seriet då. Äh, men... men jag har väldigt lite, jag kan inte Erik. Alltså, så jag, jag, jag vet inte alls hur han jobbar egentligen i detaljer. Någonting. Blir du ledsen när... Eh... Folk talar om att det finns ett potentiellt eftermäle kring att du spelar en trist och tråkig fotboll med landslaget. Nej, det är definitivt inte ledsen. Jag, menar, jag kan titta mig själv i spegeln tillsammans med de spelare och ledare som jag har förmånen att jobba med. Och, och jag tycker inte att någon av oss behöver skämmas för den resultatraden. Den talar för sig själv. Sen kan jag inte göra så mycket åt vad folk tycker. Och jag, jag får fortfarande av mestadels positiva till mig, när jag, någon säger någonting till mig på gatan. Eller jag går på ICA och handlar eller vad jag gör för någonting. Så att, jag känner nog att jag har bland fotbollsfolk och fotbollsfans får jag dels positiv feedback. Så att jag är definitivt inte ledsen utan jag känner mig oerhört glad och tacksam för de här 11-12 åren jag fick med landslag. Mm. Vilken är den bästa spelare som du har tränat? Det är också en sån här bra fråga som inte går att svara på, för du kan inte jämföra Olof Mellberg med Zlatan Ibrahimovic eller med Fredrik Ljungberg till exempel för att nämna några, eller Stefan Svarts eller Håkan Mild eller vad du vill. Alla har ju så olika egenskaper, men tittar du på offensiva spelare så det är klart att Slatan var kanske inte lika tongivande i landslaget och kanske inte fick vara det heller därför att du hade då Henrik Larsson och, och Typ Fredrik Ljungberg och de spelarna. Marcus Albeck var också en bra spelare på sitt sätt. Så det där är så fruktansvärt svårt. Va? Men jag menar, går det tillbaka, vi hade ju... Alltså vi pratade om EM 2000. Va? Och vi hade, jag tyckte vi hade ett fantastiskt lag. Inte minst var vi oerhört svårslagna. Och jag menar, vi hade england på den i gruppen. Vi, vi hade... 10-1 i målskillnad på åtta kvalmatcher och vi mötte England två gånger. Första målet släppte vi in efter en minut i första matchen i det Sen hade vi tyvärr då lite otur med viktiga skador. Stefan som var en otroligt viktig spelare, gick i sönder. Henne Larsson hade brutit benet och var knappt tillbaka. Vi tog ut honom i alla fall, men han var inte riktigt i den form som man skulle kunna vara. Alltså, Ta de här spelarna, Patrick Andersson, Jocke Björklund, Stefan Svarts, Johan Njälby... Fredrik Önberg var på väg att slå igenom då och jämföra dem med liksom senare stjärnor. Det är så fruktansvärt svårt. Men jag menar, de som har varit väldigt tongivande under hela min period. Tar Olof Melber, han var med liksom från 2000. Det är en fantastiskt bra försvarsspelare. Du har eh, Henrik Larsson helt klart va. Jag menar, han betydde så otroligt mycket i sitt, sitt sätt att vara, sin, sitt informella ledarskap utan att på något sätt vara påträngande eller något sånt där. Va? Fredrik Ungberg var ju en världsklassspelare också. Så, men det är så många du kan räkna upp och de, de är av olika kaliber. Men jag är ju fest med naturligtvis de här som har varit med under i stort sett hela resan som Henrik och Olof och Fredrik har varit. Om jag är mer specifik då, vem har haft den största vinnarskallen? Kan du utse det? Nej, du kan räkna upp. Alltså, speciellt det här gänget som var från början va? och, och med Patrik Andersson, Johan Hjelby, Håkan Mill, Stefan Svarts. Alla de här som har blivit riktigt riktigt bra, ta det Fredrik Ljungberg och, och Zlatan va, som aldrig var riktigt bästa kompisar men de hade en sak gemensamt och det var ju att de har extrema vinnarskallar. De var ju en... Alla de här som blir bäst, Henrik likadant, de är ju dels väldigt professionella i sitt sätt att vara på, många, alla, på de flesta sätt och vis. Men sen har de en extrem vilja av att vara bäst. Slattan va. är ju kanske den mest extrema i det fallet att han, han vill ju alltid vara bäst, jag brukar säga det till honom att du har ingenting att bevisa, koppla av lite grann, ibland vill han ju så otroligt mycket jag upplevde i åren när han var yngre var och kom fram att han blev ju överambitiös kanske och jag brukar säga att sådana här spelare, deras, deras enda egentliga motståndare är de själv för att de, de driver sig själv och vill liksom göra så mycket otroligt bra. Man. Det där är intressant. Vad, vad är din bedömning av att ett sånt här driv kommer ifrån? Hos vissa spelare inbillar jag mig att man kanske kan förstå det i slattans fall, möjligtvis med någon form av, utan att göra anspråk på att jag känner honom, men en viss bakgrund där som kanske driver ett revanschbegär av något slag. Vad tror du den kommer ifrån hos spelare som Jungberg eller Håkan Mild och sådär? Jag tror att det är en kombination av det de är inne på. Den miljön de växer upp i och jag tror också att det finns en genetisk faktor. Alltså att de, de får någonting i sin personlighet från, från sina föräldrar. Men också den miljön de växer upp i. Va? Att, att, varför blir vissa så här otroligt? Dels är de mentalt starka va? Och, och sen har de den här drivkraften att alltid vilja vara, vara bra eller bäst. Va? Det, jag tror att det är en kombination av, av miljön de växer upp i plus... plus eh, att det är genetiskt. Sen tror jag också att du i, i lag kan skapa en, en vinnarkultur genom att jag gav det exempel tidigare, så alltså jag tror det, det, i mina ögon är det inte ett bra ledarskap till exempel så att säga att inte nu vi ska vara bra. Jag menar, fotboll består av en säsong som går en väldigt lång period och det är klart du måste få både mental och fysisk återhämtning, kanske framförallt mental, men jag tror att du kan skapa en vinnarkultur. Jag menar, är det någonting jag menar, den mest framgångsrika tränaren vi har aktiv idag, är väl Alec Ferguson. Och det jag vet och kan, jag känner honom inte personligen, jag har träffat honom några gånger, men det jag hör från, från spelare och ledare som har varit i Manchester är att att det byggs ju på något sätt en vinnarkultur där han också har hjälpt av. Han behåller många äldre spelare, om de, om de sköter så har det liksom en kvalitet. Och, och, så att jag tror att han har både informella ledare plus att han är hela sitt sätt att vara. Hela tiden driver en, en en attityd som skapar också tillsammans med spelarna vinna, vinna kultur. Mm. Du talar om de spelare som har blomstrat och, och gjort bra från i landslaget. Finns det någon, känner du, som ni inte riktigt förlöste och inte riktigt kom till sin rätt i landslaget under det decenniet du var där? Ja, det är definitivt den som vi inte lyckades med och, och det är inte hans fel i första hand utan det är väl lika mycket vårt fel. Men det stämde inte tyvärr. Det är ju Per Zetterberg som eh, vi försökte då hitta en roll åt. Precis som jag beskrev gul för tidigare i Island. Va? Så under vårt första år då så Per hade ju varit ganska duktig då i landslaget innan Tom och jag började. Och vi försöker hitta en roll åt honom i det här men han gick ju som 16-åring och hade spelat i och, och hade en roll där och de hade ett spelsätt då som som var totalt annorlunda än vad vi ville spela. Och, så han var lite grann, kan man säga, ett offer för en, det vi tyckte var det bästa sättet med totalt sett de spelare vi hade. och, och Det är lite tråkigt tycker jag och, och jag måste få igen en per, för han försökte verkligen och, och han har aldrig sedan, när han bestämde sig sedan, att han tyckte då att det var bättre att sluta i landslaget än att sitta. Så han har varit oerhört professionell. Jag har träffat honom efteråt många gånger också. Och det, det beundrar jag honom för och respekterar honom för att var en så bra fotbollsspelare och det gick på det här sättet. Att jag har aldrig hört honom säga att ord eller och sånt där. Utan jag tror han förstod liksom situationen och han, han var så, så klar själv i sin fotbollsuppfattning att, att eh, liksom den rollen och de roller vi försökte hitta. Och när han då inte, vi tyckte inte att han platsade i startelva så då tyckte han att det var bättre att tacka nej. Och det tycker jag hedrar honom hela det sättet han hanterade på. Men det är så tyvärr tror jag ibland att det är svårt för vissa spelare då att ställa om. Han hade då spelat i många år i Andelest och haft en väldigt fri roll. Och vi trodde ju inte med vårt landslag att vi hade råd att ha en spelare i den rollen helt enkelt utifrån de kvaliteter vi hade. Mm. Och då är det en hel presskår och stor stor del av svenska folket som Tycker tvärtom det då, att nu ska Per börja spela, varför gör inte det? Är det inte svårt, eller det verkar som att det är svårt att stå emot en sån press? Känner du inte det från tre miljoner personer? Oavsett hur mycket fotboll de kan så är det ändå tre miljoner personer. Jo, sen om det är så många vet jag inte, för att jag vet inte om man ljuger för sig själv eller försöker försvara sig själv, men jag, jag har ju alltid sagt det här med liksom de här typ av undersökningarna som kvällstidningarna har och så de kommer och liksom, ja nu tycker 75% av svenska folket så här. jaha säger jag, hur många har du frågat Och så handlar det kanske att det är 1000 eller 1500 som har, eller ibland 3000. Och vilka är det som är aktiva på sånt? Men strunt i det, jag menar, ska du vara tränare i topplag idag och framförallt ett landslag som, och det är det som är så positivt att det är så många som bryr sig, va, att det är det intresset, så, men du måste ändå stå emot det, va, jag tror att Börjar du bli populistisk som tränare, då, då, är du, då är du körd i ett längre perspektiv. Det, det går inte att jobba på det sättet. Sen ska du lyssna på människor som kan fotboll och inte stänga in det i din lilla bubbla. Och, och det tror jag är oerhört viktigt att man gör. Men för att, och därför tror jag det är bra att man, man jobbar alltså i har en bra stab runt sig. Va? Dels de, de tränare de är från målvagstränare, om det är en fysiolog vilka du nu jobbar med och, och även lyssna på övriga va, kring, det är så mycket runt omkring jag menar, ett medicinst team får ju en väldigt nära relation ofta till spelarna och känner hur de mår och fungerar och allt sånt här va. Så det gäller ju att du, har, du lyssnar på folk också och jag menar under åren jag har jobbat så har man ju haft ett antal personer som är tränare eller som har hållit på väldigt mycket med fotboll som, som man eh, har stort förtroende för och litar på det är bra att ha feedback från dem också. Men i slutändan måste du ju gå den vägen som du tror själv är absolut bästa. Därför att när du ställer frågan om det svenska landslaget idag. Det när man inte finns bakom. Jag vet ju för lite för att egentligen kunna göra en riktigt seriös bedömning. Jag kan naturligtvis sätta mig och analysera matcherna och tala om vad jag tycker är bra och dåligt. Det är inga problem. Men varför det, det är väldigt svårt att säga. Jag, då är jag ju inne lite på gissnings... För jag vet ju inte i detalj hur Erik tränar... Hur snacket går på, på deras team-meetings och sådana här saker. Så då är det väldigt svårt. Däremot kan jag ha en väldigt klar uppfattning om vad jag tycker är bra och dåligt i själva matchsituationen. Mm. Vi har varit inne på slattan tidigare. Vi måste såklart återkomma till honom. Du är väl en av de som, i alla fall sportsliga figurer, som känner honom bäst gissar jag, Och som har känt honom längst tid. Vart vill du placera honom i den svenska fotbollshistorien? Alltså det finns ju så otroligt många bra spelare om du går tillbaka till Grenoli tiden och sådana här saker men alltså det är ju svårt även om du, om du nu begränsar också bara till mer offensiva spelare så ja, det finns ju ingen som har haft sån genomslagskraft i sina lag och, och, och i landslaget som han har haft. Det är väl mönchalvis i modern tid Henrik Larsson lite grann. Va? Men, jag menar, har ju varit runt i, i jag vet hur många klubbar är det är nu, fem, sex stycken och efter en kort tid så är han dominerande. Det var egentligen bara i Barcelona och det beror ju naturligtvis på att det är ett sånt extremt bra lag och med sin, sin väldigt unika spelstil. Att där är ju, även om Messi har en dominant roll men när han kom dit så är det väl inte lika, lika enkelt att hamna i en sån roll eftersom de spelar på det sätt de gör. Men jag menar, jag, det, jag tror inte det går att gå förbi slattan. Det finns inga spelare i mina ögon som har varit så dominant. Jag menar, jag upplevde ju inte live Gunnar Nordahl som gjorde fantastiskt ifrån sig Italien till exempel och var extremt dominant och gjorde otroligt mycket mål. Men tittar över en lång tidsperiod och, och att Zlatan har gjort det här i flera klubbar och det han dessutom gör på slutet i landslaget så jag tror inte man kan gå förbi Zlatan i det fallet och vara... Den dominanta där han har varit, oavsett var han har varit. Hur bångstyrig var han att jobba med? När du talar honom så låter det som att det är friktionsfritt och guld och skogar. Nej, det var det ju inte. Jag menar, i början var ju, innan han tog liksom en, en ganska given startplats så, så var han ju, alltså han, det var inga problem att hantera honom. För han var ju ganska så försynt i början. Men ju mer han var med i landslaget första året innan han tog plats. Man märker på honom att han ville visa hela tiden att han skulle vara bäst. Men det blev absolut inga problem då. Sen han började etablera sig som jag sa, han är en person som jag känner honom. Han vill vara bäst. Han har en extrem drivkraft att vilja vara bäst. Och han är en fantastisk person på många sätt och vis tycker jag. Och mestadels i mina ögon positiv. Men är det någonting han inte gillar eller det inte klickar någonstans så han har ett otroligt starkt psyke. Så att det är ju ingen person det bara, bara liksom flyttar på i, i olika sammanhang, men jag måste säga att jag har... Det man fick liksom vara väldigt noga med ju, ju längre man var med, det var just det här att, att, att, att få dem liksom att fungera med de spelare som man kanske inte gick hundra ihop med. Jag har ju suttit några timmar med, med honom och Fredrik till exempel, för där, där klickar det ju inte personkymimässigt heller. så gäller det liksom att få dem att respektera varandra och såna här saker. Men men, och sen som jag sa Vi hade ju väldigt många informellt starka ledare i gruppen, så mina år med slattan och min personliga relation med honom, jag vet inte vad han tycker, men jag har haft väldigt, väldigt lite problem personligen med Zlatan. Mm. Du säger att du har suttit med både Ljungberg och slattan. Varför klickar du inte mellan dem? Är det den enkla förklaringen två alfa hanar som möts, eller? Ja, det är det nog. Att båda vill vara väldigt dominanta och ha en väldigt klar uppfattning om vad de vill göra. Ju mer etablerade de blev, ju, ju, ju mer vill de liksom ta fram det. Va. Men sen tror jag att två är sådana här vinnarskallar. Sen är de två väldigt olika personer, så är det ju alltid ett landslag. Det är inte bara dem. Va. Det finns ju, jag menar, tittar under alla år, jag har varit i olika lag, landslag eller klubblag. Så. Några tycker om att man går ut och ta en fika med varandra. Några vill inte göra det för att det klickar inte. Va? Och så är det ju med alla grupper av människor. Det, det går inte att hitta en grupp. Och här har du ju dessutom då, jag menar, Normalt sett jobbar du med 20-25 spelare och det är 11 stycken som ska starta. Du ska samtidigt göra ett fungerande kollektiv om dem, där de hjälps åt att jobba stenhårt. Och Samtidigt konkurrerar de om att vara med och få spela. Va? Så. Det är en väldigt speciell situation. Det är inte som att gå till jobbet en morgon och så står chefen i dörren och säger att ni elva får jobba idag och ni andra får sätta er på läktaren. Så att det, är, det är en väldigt konkurrensutsatt situation för spelarna. De kommer hit och de vill ju spela. Va? Och de flesta, några har ju dåligt med speltid kanske, i sina klubbar men de flesta är ju väldigt etablerade och det är inte alltid så lätt att sitta på bänken. Vi jobbar ju med och ha en väldigt öppen dialog med spelarna, utomkring laguttagningar och sånt här. Så att vi har ju satt ihop, som vi satt och gick igenom med spelarna, ett antal ledstjärnor. Vi hade väl en, både fotbollsmässigt men även också hur vi skulle jobba och leva i landslaget. Och, och en av de ledstjärnorna handlar ju väldigt mycket om respekt för varandra. Det spelar ingen roll om du är tränare, materialare, 23 man i gruppen eller vem det är. Så du får tycka vad du vill, men du ska alltid visa respekt. Så det snackar vi en del om och det, det tror jag är en, en viktig ledstjärna just genom att det är samtidigt så konkurrensutsatt inom gruppen. Och det är tävlingsmänniskor, du kommer inte till landslaget om du inte är en tävlingsmänniskor. Det är det som gör det så otroligt spännande och det är därför jag tror folk vill, vill gråta ner sig alltid där. Vad händer med Slatan i Ungberg? Kan, kan man ge exempel på hur det där tar sig uttryck när två alfahandlar möts i ett kollektivt? Ja, det kan ju ta sig väldigt många uttryck. Jag menar, ibland kan det ju bli en, ett verbalt munhuggande va? och ibland var det ju så de kunde nästan gå in och liksom, kanske gå in i en tackning lite mer fult och sånt där. Jag menar det, det fanns där hela tiden ett en, en, en, en spänningsmoment. Det finns det är inte bara mellan dem, det fanns det ju mellan andra spelare också. Hur tycker du att slattan Ibrahimovic är som kapten? Ja, vi hade ju honom som lagkapten i slutet på, på rollen som min period också. Va? Och jag menar, när du väljer en lagkapten, det är, det är väldigt svårt. Vi har haft några som är, tycker jag är nära idealet. Henrik som var ju en. Va? Du, du ska dels vara, ha en väldigt hög status i gruppen. Eh, idealet är dessutom om du har ett väldigt bra fotbollsöga och kan vara lite extra informell ledare ute på plan. Sen den svenska traditionen, och den kanske jag har lite grann. Jag menar, vi har ju aldrig satt samma betydelse på lagkaptenen traditionellt i svensk fotboll som man gör till exempel i England eller andra ställen. Men successivt så fick man ju lov att bara plocka in det också. Eftersom media... Eh, jag menar, det växte ju under de här åren. jag började fanns ju inte internet och sådana här saker i 98. Man började tillhöra tillära mammutarna snart. Så, eh, så måste man ju också klara den biten att representera landslaget utåt. Så att det är många faktorer och det är svårt att hitta någon som är idealisk, Men vi tyckte då på slutet att nu har slantan den, den positionen i gruppen och den statusen. Och, och sen har man ju också en liten förhoppning att, att utnämns till så tar man matematik större ansvar det ska inte vara avgörande på något sätt det tror jag inte för att du måste ha, försöka ha en bra lagkapten men jag tyckte Zlatan gjorde det ganska bra under våran tid och det jag hör nu när jag pratar med en del människor som jag fortfarande har kontakt med så han får mycket beröm men jag vet inte hur det funkar med honom som lagkapten idag för någon som har noll insikt naturligtvis i, på den nivå som du är och har varit så känns det som att man kanske saknar den här verbala biten och den här motiverande faktorn som jag bara inbillar mig att kanske Jonas Tern eller Patrik Andersson eller kanske Henke Larsson har haft. Om jag ställer frågan så här, ställde sig Zlatan upp i mm. halvtid och börjar prata med grabbarna och elda på dem och sådär. Ja, det beror ju också på vilket ledarskap du har på ledarsidan. Jag, menar, jag var nog inte så förtjust i om, om spelarna börjar ställa sig upp oavsett om de var lagkapten. Du, du har en så kort intensiv period i, i halvlek i matcherna. Jag tror att du har mer än en en mental faktor hos lagkaptenen. Du nämnde Jonas här. Jag var ju med Tom, Tommy och Tord som scout då. Så jag, till exempel under VM 94 var jag med en hel del med några matcher också. Han var ju kanske lite speciell. Va? Jag vet, han kunde ju ställas upp på team meeting och, och liksom, Tommy ställde en fråga och då var det ganska självklart att Jonas, jag vet att vi snackar om det. Det var ju Benny Lennarsson och jag som scoutade om jag ska dra en sidohistoria. Absolut. Eh, när Sverige ska möta Rumänien och då vet jag att då hade ju Benny och jag analyserat Rumänien. Då var ju Hadji så väldigt dominerande i Rumänien. Så när vi visade Tommy och Thord och vår analys och sådär så var det en diskussion då, hur ska man göra med Hadji? Och sen bestämde sig tydligen Tommy, för jag var med på det teametinget då när han presenterade Rumänien. Att liksom, och så har vi Hadji och så visar, visar han lite klipp och sånt sådär. Då är frågan, ska vi liksom spela vårt vanliga spel eller ska vi göra något speciellt, ta in några åsikter. Då ställer sig Jonas upp och det säger en del om honom och Stefan Svarts också. Nej, äh, sa Jonas. Jag tycker inte vi behöver det. Det kan Stefan och jag fixa. så att Jonas var ju lite speciell på det sättet. Som, jag hade ju aldrig honom som spelare, men jag var ju med ganska mycket då med Tommy och Tord. Jonas var nog lite unik även på det sättet. Men Henrik Larsson var ju likadan. Han pratade inte så mycket heller, men eh, om man tyckte någonting verkligen starkt va, då sa han ju det. Och, och det mm. gäller jag att för som jag sa till det tidigare, det är, man, man måste komma ihåg att även om det är en kollektiv sport så när spelarna är ute på plan så är de så otroligt upptagna av sin egen roll och sin egen prestation så att det kan vara svårt att se helhetsbilden. Men jag tror alltså att, att jag menar så, det som är också otroligt fint med slattans personlighet och vad jag tror han kan fortsätta och, och kanske är en väldigt bra lakaplen idag, jag tyckte han hade den. Den möjligheten han visar också när vi börjar, det är att han, han bryr sig ofta om, om de som är lite underdogs, va? de som är nya in eller de som i den här informella rangskalan är långt ner. Han har en känsla för det, hade han i alla fall under min tid och det, är, det tycker jag är ett väldigt fint drag i hans personlighet va? att han gärna tar lite ställning för underdogs. Va? Ja, då har vi sett nu nyligen med han är ett stöd till Tobias och även Katja Niklitsch tror jag på senare tid. Det är märkligt, det, är mer, det är mer, jag vet. Ja, under din tid som förbundskapten som vi har varit inne på lite så var känslan i presskåren att förhållandet inte var helt friktionsfritt. Och när jag intervjuade Ola Wenström i den här mm. intervjuserien så sa han att jag tror att Lars har en helt annan förståelse nu för hur media fungerar och hur den måste fungera för att få till, du vet, läsare och lyssnare och sådär. Stor fråga möjligtvis, men hur ser du på det där förhållandet, förbundskapten och presskåren? Var det jobbigt för dig på den tiden och hur ser du på det nu? Nej, jag tycker inte det var speciellt jobbigt. Jag tycker snarare var lite småroligt det mesta, men jag, menar, jag vet inte var det, hur det kom så från början. Jag, jag tror jag förstår varför, varför den här bilden byggdes upp, men jag menar jag har alltid haft en öppen. Jag har alltid haft ett hemligt telefonnummer folk har kunnat ringt mig midnatt och jag har ofta svara, inte alltid men, eh, och jag har liksom gått på varenda presskonferens, jag, jag menar under ett slutspel så tror jag att jag kanske på fem slutspel har missat tre eller fyra presskonferenser därför att jag inte har hand med det helt enkelt. Så jag har varit på presskonferens varenda dag. Jag ska direkt tala om för, jag har aldrig haft någonting emot media. Jag har alltid gillat och, och läst media, jag tycker media är en fantastiskt viktig uppgift. Men när du hamnar i den här rollen och en mindre, väldigt mycket mindre del av den totala mediebiten eh, Kommer med osanningar, bryter ut delar av ett citat och gör en hel artikel som blir något helt annat än vad du själv säger. Då har inte jag respekt för den typen av människor. För de har ett yrke som du har som för mig är extremt viktigt. Va? att man, man I sport är lite grann en sevdo värld så det är inte lika viktigt där. Va? Men skulle andra typer av journalister börja på samma sätt. Men... Nu var det jag som hade den relationen med dem och jag kan inte respektera sådana människor och då försökte jag hellre att eh, både ifrågasätta dem och, och eh, kanske på det här sättet så att eh, det var en väldigt liten grupp journalister. Jag tyckte jag hade väldigt bra relation med, med kanske inte alla journalister men ganska många journalister. Sen kanske jag också utvecklade det därför att det, så fort du hade vissa, vissa av de här journalisterna med var det är ju framförallt kvällspressen och kanske någon tv-kanal så... Eh, då blir man lite försiktig eftersom de jobbar på det sättet. Så att jag tyckte ju själv att jag var ganska tro, blev tråkigare och tråkigare. För man utvecklar någon slags diplomati då för att inte behöva hamna i den situationen. Att, menar du verkligen det där? Har du har du gjort så? Eller händer det där? Va? Och, och då ska du förklara det för spelarna. Och jag menar, dessutom hur, hur en del spelare behandlades. Va? Så så jag kan inte respektera sådana. Om du tar kampanjen Aftonbladet drog igång under VM i Tyskland mot Anders Svensson till exempel. Där man drar igång en kampanj att inte han ska spela och vi har en öppen träning för fans där de kommer ut med tröjor och håller upp där liksom Anders Svenssons namn och nummer är överstruket på tröjan och så står det Källström under. Jag menar, Anders hamnar ju i så en sån tuff situation då, så det påverkar hans prestation. Va? Och jag menar, sånt kan inte jag respektera. Va? Jag menar, de får ju ha sin åsikt. Jag respekterar det. De får tycka, så länge de tycker får de tycka vad de vill. Va? Men där tycker jag det finns gränser för vad man ska, ska acceptera då kan inte jag sitta och smålig åt, åt journalister som jobbar på det sättet. Det, är inte, det stämmer inte överens med mina värderingar. Va? Så att, den här bilden att jag, jag inte gillar media den är totalt felaktig. Vissa delar av media om man arbetar på det sättet, den köper jag inte. Mm. Och numera sitter du via Sport fotbollsstudio under Champions League-sändningar och Premier League, FA Cup och kanske någon, någon landslag. Hur ser du på det uppdraget? Jag Ja, och lite blandat. Det var ju Per Nylstedt som mer eller mindre övertalade mig då och jag, menar, jag kände inte Per men när vi började snacka och sånt här så på något sätt så gillade jag Per med, med hans både värderingar och, och när vi höll på att snacka om det här och, och sen kände jag också nu om jag, det här var ju då när jag hade slutat med landslaget att det, det är naturligtvis ganska skoj att följa toppinternationell fotboll och det var ju först första hand Champions League jag skulle följa så så tänkte jag att ja, det kan ju vara skoj att se om man kan få ut något som man tycker är viktigt själv i det fotbollsmässiga och sånt här. Och sen är det ju som det är med tv. Jag, jag, menar, jag har ju sagt när jag var bara inbjuden som, som gäst eller intervju, blivit intervjuad i olika sportprogram. Varför gör ni inte lite längre inslag och förklarar saker? Och nu får man ju se det. Liksom, om man fått tre minuter och ska ju förbereda en grej om ett lagen. Och sånt där, då då brukar, de, brukar de säga att du har fått mer tid än statsministern har fått nu på en vecka. det är ju helt annan miljö. Så på det sättet. Men jag måste säga att gänget bakom kulisserna på, på Viasat har gjort att det känns ganska roligt att fortsätta. Det finns ett, ett, jag kan inte bedöma liksom tv-produktionen. Jag tror att de är extremt skickliga där. Men framförallt tycker jag att... De försöker göra ett seriöst fotbollsprogram hela tiden och de bakom kulisserna är väldigt, många är väldigt fotbollskunniga. Då känns det ganska roligt även om jag tycker fortfarande att det är alldeles för korta fläschar. Men jag förstår ju det, de ska göra ett bra tv-program. Det är ju inte meningen att vi ska utbilda människor i fotboll där så att jag måste ju, måste ju, det respekterar jag. Någon gång får man väl in någon bit som jag tycker är viktigt som förhoppningsvis tittarna tycker är intressant att höra också. Under 2013 går du i pension rent formellt, det vill säga att du blir 65. Känner att du vill tränat? Eller hur resonerar du inför det förresten? Ja, man märker ju att man blir äldre, det är ju fullt klart. Så det, man är inte omedveten om att, att, att man sen man behöver man få brev om man ska ta ut pension eller inte. Ja, det är klart man känner att man blir äldre. Man, man har ju inte samma. Jag menar, förr kunde man ju sitta uppe när man hade en landslagssamling till två tre på nätterna, nu vill man gå längre så senast ett. Så att, kroppen förändras ju lite grann, men eh, annars tycker jag när man, när man har ett lag och, och liksom jag har ett landslag så här, det är ju, det är ju så otroligt privilegierat. Du får åka runt och se toppfotboll och du får jobba med landets bästa spelare och jag menar, kicken när man samlas av spelarna strömmar in från hela Europa och du ska... Ta ett sista snack med. Dem, var står du nu, hur hårt belastad har du var och om man ska individualisera kanske första passet lite grann. Då, då kommer jag adrenalinkicken och sen De samlingarna är ju liksom Grädden på moset och sen själva matchen är ju en kick va det är ju Du gör ju 90% av jobbet före matchen men sen är ju ändå liksom matchen crescendot va och där du kan göra då det är ju att och göra rätt byten och, och försöka få ut ett och annat budskap under matchen och sen säga Fyra, fem viktigaste sakerna i halvlek. Och det är inte minst det är det intressant om du går till den här matchen då vad man gör i halvlek därför att vi gjorde ingen bra första halvlek och då gäller det att vara väldigt, väldigt konkret vad du vill ska hända andra halvlek och om du ska göra något byte eller inte. Hur länge tror du att du kan hålla på? Ja, jag tror ju att eh, Trappatån är 74 men jag har svårt att se mig själv som tränare när jag, om jag lever när jag är 74 år men eh, just nu känner jag att det är jätteskoj va? men när Island tar slut, när det nu tar slut, så... så äh, tycker det upp något intressant så skulle jag inte förvåna men jag tycker fortfarande är lika roligt. Men jag är inte lika säker idag som du frågade för fem år sedan. Ett allsvenskt lag. skulle det vara intressant för dig att träna? Ja, det skulle det också vara. Jag menar, det, varför jag tackade ja till Island, det är ju egentligen att jag vill se på förutsättningarna. Va? Det behöver inte vara topplag att träna. Jag kan nog tänka mig att träna ett lag i en lägre division också, men jag vill veta att jag har... Möjligheter att få jobba på det sätt jag vill och att det finns någon typ av alltså, spelamaterial. Vad som var jätteintressant tycker jag om i Island det var ju att De gick till slutspel för första gången med u för några år sedan och det är ju i landslag. Vi har ett väldigt ungt landslag och när de frågar om man börjar titta på det Då, då, då var då det väldigt intressant så att säga va? att få en sån spelargrupp till så det jag visste att det fanns en hel del talang och potential. Dyker upp något väldigt intressant så, så det är det mycket möjligt. Jag ska tacka i efter Island, men vi får väl se. Jag, är, jag vet inte det då. Mm. Du är ju en mycket upptagen man, det, det vet jag. Men vad gör du när du är helt ledig en dag? Vad gillar du att göra? Fyller du dina dagar med då? Ja, när jag, när jag är hemma här i Solna så, så är det väl oftast på något sätt varje dag någon typ av anknytning till jobbet. Det är ju, så mycket, i alla fall för min del, jag reser ju inte riktigt lika mycket och ser matcher eftersom vi har lite annan ekonomi på Island, däremot är jag ju till Island ganska mycket. Så att jag tycker att när jag har fritid så, så blir det inte så mycket gjort här hemma utan då blir det att man följer upp spelare, man kan titta på någon videomatch man har spelat in som man inte har gjort. Vad jag försöker göra istället om jag ska vara ledig det är att jag försöker ta en 3, 4, 5, 6 dagar och så åker jag upp till min föräldragård istället. Det är bästa stället att vara. Då kan man titta både lite på fotboll på kvällarna om man vill eller jobba med det. så kan man vara ute och pyssla med annat som inte alls har med fotboll att göra. Vem tycker du att jag borde intervjua i den här podcasten framöver? Alltså det, det som skulle vara mest intressant och, tror jag som person idag, men han tror jag aldrig det lyckas vara hit, det skulle ju vara Alec Ferguson tycker jag. att, att liksom få en in, Om han skulle vilja ställa upp en en timmas intervju och du ställer lite typen av frågor, vad, vad ligger bakom alla hans framgångar och vara så extremt länge i en stor klubb som han har varit. Det, sen verkar han ju vara en person med väldigt mycket humor dessutom, så att det tycker jag skulle vara jätteintressant. Annars tycker jag att en som, som bär väldigt mycket av svensk historia och, och dessutom du skulle kunna få massor av anekdoter från det är Lars-Åke som jag alltid haft ett jättebra samarbete med och som jag gillar. De har inte tyckt lika i allting, så den person som jag både gillar och respekterar. Så jag tror att du skulle kunna få väldigt mycket roliga anekdoter från svensk fotboll i 50 års tid om du fick hit Lars-Åke. Mm. Vad, vad sa Diego Maradona till dig när ni hälsade det här under VM när du hade Nigeria och han Argentina? Pratar ni någonting? Ja, vi hälsade före matchen, men det var bara några artighetsfraser vi bytte för att då är du liksom i förberedelsefasen inför matchen och sånt där. Sen drog han in på plan efter matchen så det var aldrig tillfälle att tacka honom. Jag stod inte kvar ute. Jag fick en kritik för att jag, eller att jag demonstrerade mot honom, det gjorde jag inte alls. Han drog in till sina spelare och jag stod inte kvar ute vid sidlinjen och väntade på honom. Men då går jag in med mina spelare i omklädningsrummet, så sen träffades vi aldrig nån mer Nej. Sista frågan, den här podden heter ju Agendasättarna. Jag träffar ju folk som är, har någon form av maktposition i, i svensk sport. På vilket sätt sätter du agendan i, i Sport sverige Har du någon liksom filosofi med din tränaryrke eller vad vill att folk ska säga om, om din tränarkärning när du har lagt av sen? Ja, nu har jag inte så stort intryck, i eftersom jag inte är aktiv i svensk idrott och svensk... Jag har lite grann när jag är faktiskt med. Jag sitter med i den här elitkommittén som Riksdagsförbundet har. Du är viktig röst, inte desto mindre. Det kanske är. Nej, men jag hoppas att... att jag brukar själv kalla mig realistisk optimist när jag är ute och föreläser eller gör någonting kring hur jag jobbar och sådana här saker. Och det jag hoppas är väl att om jag har gett något avtryck så är det väl att... att, att, att jag har fått lärt vad det jag tror på. Jag kan inte säga att det är jag. det finns olika filosofier. Men att jag lämnar något märke kring att vill du framgång, få framgångsrika resultat med ett lag så handlar det väldigt mycket om att organisera ditt lag och se till att spelarnas individuella skicklighet tas varas på bästa sätt. Och att du kombinerar det då. Jag, menar, jag har en bild jag brukar visa då när man föreläser som vi har som ledstjärna. Både på Island och hade i Nigeria och i Sverige. Att Livet och fotbollen handlar om balans. Och i fotboll så handlar det så mycket om att balansera offensiv och defensiv. Och eftersom det är så svårt att göra mål så måste du också ha väldigt mycket tålamod i fotboll. Men just det här att, att inse att du måste sammanfoga de här spelarna i, i ett lag och, och i en organisation. Och samtidigt då har du väldigt individuellt skickliga spelare. Måste du hitta en roll till dem som är så bra som möjligt. Och kanske också mycket friare om andra spelare får i lag.